Віршики на ніч читала. А вона ж у нас далеко не геній. Така, як інші. Ти зламала її. Ти. Нехай би на заводи йшла. А що тепер? Ти задоволена? І задихнувся, закашлявся. Подумки вилая в себе, дивлячись на її спину, рівну, як у дівчини, на розсип родуватого з ледь помітною тьмяністю волосся. Здавалося, ось вона обернеться, і він побачить її двадцятирічною, з тими очима, з тою лагідною посмішкою. І все у них добре, як у людей. Роки проминули, і вони, дорослі і заспокоєні, збираються снідати. Донька виросла, Вилетіли з гнізда до столиці, і можна пишатися цим. Вгамувавши неприємний холодок, що вужем ковзнув уздовж хребта, і прибравши свого звичайного вигляду, Павло Костянтинович знову зашарудів газетою, шукаючи там рятівну тему, щоб подолати роздратування. Адже похмелитися кортіло нестерпно, і знайшов її. Уявляєш? «В Італії знайшли давнє захоронення двох закоханих», – сказав він, втупившись у статтю на останній сторінці. І процитував. Працівники, що реконструювали палац в Італії, випадково відкопали кістяки двох закоханих, які протрималися за руки 1500 років. Пара, як вважають вчені, була похована разом наприкінці існування Римської імперії в одній гробниці, всередині палацу в містечку Модена. Поховані лежать поряд, голова жінки повернута до чоловіка, який лежить поруч. Це було його спасіння протягом багатьох років цитувати вичитане з газет чи переповідати телевізійні новини. Тоді складалося враження, що зв'язок ще не втрачений, і їм є про що говорити. Іноді, виходячи до дружини на кухню, а він з удаваним захватом переповідав розмови, почуті в чергах чи транспорті. Усьому давав свою оцінку, але ніколи не знав, чи згодна з нею дружина, адже вона ніколи не заперечувала. Просто кивала. Іноді недоречно. Не очікуючи на реакцію, Павло Костянтинович відкинув газету, взяв до рук ложку. «Мабуть, вони померли разом від чуми чи холяри». – додав він. Дружина сіла навпроти, теж взяла ложку, підкинула йому на тарілку шматочок вершкового масла. І мовчки дивилася, як жовтий кавалок починає повільно танути, залишаючи по собі майже прозору, білувату калюшку. Павло Костянтинович упіймав її погляд. – Масло нині не те, – кивнув він. «Ти не помітила?» – Олександра Іванівна знизила плечима. «Це могло означати все, що завгодно – і так, і ні, або відчепись?» Він почав їсти, голосно, по-діловому, дмухаючи на ложку. Все, що вони нині робили разом, головним чином це стосувалося сніданків, обідів та вечерь, адже при перегляді телевізора можна було і не розмовляти, набувало якогось особливо важливого змісту спільності дій. Ну, принаймні, так воно виглядало з його точки зору і давало ілюзію спілкування. Нехай навіть йшлося про продукти і ціни. Так було не завжди. Але тепер йому здавалося, що завжди. Що не було тих коротких двох чи трьох років, коли вони були, по-справжньому щасливі. Але це було давно, дуже давно, у молодості. Коли, коли він, молодий і завзятий, йшов вулицею в брюках-рурочках з розкуйовдженим волоссям, а назустріч з юрби випірнула вона, дівчинка у сукні в горошок, і в босоніжках взутих на шовкові шкарпетки. Так тоді носили. Ще й на голові була високо збита башта, особлива олімпійська зачіска. Його охопив захват. Коли він їхав у відпустку до Києва, його попереджали, що там найгарніші дівчата, не гірші за місцевих з гумового заводу. І мали такі рацію. Він пішов за тією дівчиною, мов, причеплений на невидимий гачок. І йшов, аж доки вона зупинилася і поглянула суворо. Вам що? Тоді, набравши в легені якомога більше повітря, він сказав. Хочу, щоб ви вийшли за мене заміж. І вона вийшла. Звісно, не одразу. Він ще пару років мотався до столиці, поки вона закінчила свій педагогічний технікум і попросила розподіл до міста проживання свого майбутнього чоловіка. Міста, котре постачало країні, чи не 60% добірної гуми. Так все починалося. Наговоритися не могли. Мріяли про дитину. Стояли в досить швидкоплинній черзі на малосімейку від заводу. Укалував, дихав паленою гумою, кашляв слизом, стояв у черзі за проспілковими путівками на Азовське море. Записувався на картоплю, на кавуни, на новорічні пайки, на меблі, на... Потім виписувався звідусіль, адже грошей вистачало лише на пляшку. А чи не забрала донька всю родинну заначку? Раптом спалахнуло в його охопленій бажанням похмелитися голові. Думка була такою нестерпною і жахливою, що він, забувши про післязапойну клятву чемності, кинув ложку, відштовхнув чашку з чаєм і кинувся до комоду з білизною. Стосики простирадл полетіли на підлогу. Руки ходили ходором. «Не знайду, вб'ю!» – бурмотів він. «Тут стольник був!» Але вбивати було нікого. В цей час Марина водила пальцем по списку щасливців, що пройшли перший тур